לא תשימוני קצין עם. כי חשלה ירושלים, ויהודה נפל. כי לשונם ומעל להם אל אדוני, למרות עיני כבודו. הכרת פניהם ענתה בם, וחטאתם כסדום, הגידו, לא כיחדו. אוי לנפשם, כי גמלו להם רעה. אמרו צדיק כתוב, כי טוב, כי הפרי מעלליהם, יאכלו. אוי לרשע רע.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 יסיר אדוני את תפארת העכסים והשביסים והסהרונים, הנטיפות והשרות, והרעלות, הפארים והצעדות והכישורים, ובתי הנפש והלחשים, הטבעות ונזמי האף, המחלצות והמעטפות, והמטפחות, והחריטים, והגיליונים, והסדינים, והצניפות, והרדידים. והיה תחת בושם, מה כי יהיה, ותחת חגורה, נקפה, ותחת מעשה מקשה, קורחה, ותחת פטיגיל, מחגורת שק, כי תחת יופי. מתייך בחרב יפולו, וגבורתך במלחמה, וענו ועבלו פתחיה, וניקתה לארץ תשב.